رَبَّنَا اننا سَمِعَنَا مُنَا دِيَا يُنَا دِيَا فَرُونَو سَبَقِ اللَّهَ تَلَانْ دَوْا آغَى خَلْقُو صفات بیان کرو چکم خلق مکی عثمانون کی سوچ کے دا کلمن دو خلقو صفات بیان کرو چیہ کلمن حلق آغا دیچے اللہ پناس دا پول آغا پتر پونو او بل زرا عبادتوں کے یہ نظم مکہ عثمانوں کی سوچوں کی۔ ایدہ خبر کے وچ خدمت اسمانوں صرف سوچوں کی نو ایجاد نہ بلکہ اگے کہ یا ما خلقت ہذا باطل سبحانك فقنا علمنہ۔ زما کا اسمان کی سوچوں من اگے دال ذات منی نبی اللہ نے فنا پڑی اللہ ذات باطل نئی پیدا کر خدای امن دا دور موسا دیگا نو پروند دی اکلمن خلکو سو دو آگانی ذکر شیوی بی او ننم الله تعالی دا اغیی سو دو آگانی ذکر بی شکم اکلمن خلک پیارتیم اللہ یادی از مکاس مانون کی سوچ کئی نو اللہ وی اغیی دا خبر امکڑی دا داد را امکڑی دا چه ربنا اننا اے زمون گا ربا پالون کیا اننا سمیانا یکیناً مون چی و مون غوری ده مونادین آوازکوون کی لره خبر کی اغم کبول کولا شی آوازکوون کی آوازکو ایمان تربتنو ان آمینو برابدکوم آوازکو چی پر رباندی ایمان راله نو فا آمنا مونگا ایمان رال نمون دین سوک مراد دین چا آواز کل دی ایمان ترکتا چی ایمان رالی نو دین مراد یو کو الدا دین اکثر و مفسرینو دادلال ایب باسی شو مراد دین نبی علی السلام دی ذکر نبی علی السلام دی اللہ تعال ایمان ترکتا او اولنے دعی و کامل دعی نبی علی السلام دی تکر بندی امراد دی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ایدہ اللہ پیانبرہ تبلل کواب اللہ تعالی ترابتا اخپل رب ترابتا لارد اخپل رب ترابتا بالحکمت پا حکمت نو ایمان ترابتا بللل چاکڑی دا منادی سوکتی نو دا السلام دی او دویم کول داری چه مراد دست سمعنا منادیین نو گوڑی دا منادی مراد دنینا قرآن ځکه قرانم ایمان ترته د حالت ورګي او قران ایمان رالنه امکام یې او نبی اسلام هیو زمانه پوره او قران هر زمانه کې دی مراد د تک کسان چې کوم ځمکې اسمانونو کې سوچ کوي او بیا دعا کوي نو مراد دې مونادین چې مونږ د مونادي اواز ورور د مراد دې نه بہر حال الله او دغه اکل من خلق چي لدې بیا د خبره اننا سمعنا خدا مونږ وريده مونادين یو आवाज کو انکه بلونکې ينادي للي ایمان چي आवाज کو ایمان ترپته ان امنو دچي ایمان راړنه را فامننا فا المؤمنون را او بیا دعا کو زه رب بنا ایراب زمونږه فاغفر لنا مطبخنا اوږي د لویو ګناوونو زمونږه په سبب د ایمان داکه ایمان د انسان ایمان انسان غاړي متول بناونې ختم شي يهدى ممكان ایمان سره وخت بناونا ختمي اسلام ایمان سره وکفر عنا سيئاتنا خدا کافر کی لري کځمونه سيئاتنا اووالو بناونا زمونږه بارا زمونږه مراد د بناونو نشو سیئیات نموران اغاوالبو نمو نشک و توقفنا مال ابرار اخدای منتا چه مرگ راولی نمرگ او دا آغا خلقو سرم پاسا او دا آغا خلقو پا آمالو بانده مرگ راولی ابرار چکم نیکان دی نیو متقیدی متقیدی دو جی صرف دو گنا نظام بچگی او پر از واجب احکامات داخل او ابرار چې دی ابرار ابرار جو مدبر د هر اغنیک انسان ته ویل کیږي چې از د کار نوي نو خدا پاک پرمحي کوم خلق عقل مند نو هغه بد واسکه خدای موږ ته جمر ابرار د تاسې خلق او ک اعمالو باندې او د تاسې خلق او په زمره کې منتوقفات راوي چې هغه ابرار خلقی مطلب دا د چیسی اونې کې نه نہ دغونانه من نه کې دلم نې کېدا نیک اعمال هم کول نې کېدا چې د نیکه طلبګار خلکینو داسې خلکو سرم وپات کې دا مطلب نه لږه چې خدای منع مړ نه بس غیر سرم مپېټول په یوځای باندې مړ کې لفظي ترجمه خدای راځي او توف پن اوفات کې موږ لرمال راځي نیکام خدای چې ما مړ ټول دنه نه ختم دینانې کا دا مطلب نه مطلب دې دکرې خدای چې ما وپات کې له څنګه چې غیلې په مالم پر کو اعمال مرګراو او خدای سره چې هغه د نیکو اعمالو د اوج مرتبه میلاوي نو ماتم دک مرتبه میلاوي او دا کلمن خلق الله بیا دعا کوي رب ما وعدتنا علی رسوله ربنا اے رب زموږ وا اتینا من ترا کله ما وعدتنا هغه چې تای موسره واځ کله دا انا پجبی د رسولان استا ستار سلانو خدای پاک چمون ته صبائن کړی دي جنتونه دي نعمتونه دي ستاسو ملاقات ته خدای مونته غره دي ولا تخزن يوما القيامه دا کمن خلق دوا کوي خدای مون مرس واکه پرز دا قیامت باندې انک لا تخلف المیعات خدای پاک ته دوا دی مخالفت نکي الله وی چې کله دا, دا کان خلق زمکه اسمانونو کې ستوخ والا خلق دا دواګانیو کې نفس تجاب الهمزاج د دې پر رب قبول کړی دا دو دواغا آگانی چین ایکانو خل کو کدی بینو اللہ کبول کدی او چس شیدی غوخت اینو اللہ ورطور کدی او اللہ ورطور کدی او اللہ ورطور دعا دعا خبر امزی کر کئی لا قدیع عمل عامل من مون. زد ایسی او عمل کرون کی عمل اغز نزای کن تا سنی کامال و مکلو ایمان و مرالت گونہونو بخنم و وقتا کو غوختی اللہ فرمائی دعا میں قبول اکلا انی لا اضیع عمل عامل منکم ذکر میں قبول اکلا تاسو نیک عمل کری اسی عمل کرنکی عمل نزاکو من ذکر انکم و ذکر انسان عمل کری سڑےوی او انسا یا جنےوی اقولو عمل اللہ ہوئی جا قبل امدر اچھا عمل اغنزاکو بعض اکم من بعد بعض دستا سنا دادا بعض اکم دی मतलब دا د باز د باز نه پدین کې ریوبل پدین باندې ری د یوبل مراد ګار دی یوبل سره دوستانه او بازي معنا با لكم من که خذبه کو سري الله عمل قبل اي ځکه د باز ټول یو نوع د یو انسانيت د دی یو ادم او د حوا عليه السلام اولاد زمنا دا السلام او د حوا عليه السلام اولاد دی. نو بازي ستاسو د بازي نه دي ټول عمل قبل ورپسی اللہ تعالی سنے ایک عمال ذکر کئیو داگئی دا پاراں سواب ذکر کئیو او سر و سر ترغیب ہم دی جہاد ترابتا او سر و سر ستکلیب او مصیبتون راشی دا اللہ لارکی نداغی برداشکو لتم ترغیب دیزے کپدی باندیر سوابو نے ملاوی کہ جنگ راشی کپسر لڑشی ندیر تولو ترغیب دیچے دا بدا اللہ لارکی قربانو لیشی پدی باندیر اجلو نے ملاوی هجرت أو جهاد أو مجاهد أو مشقت ربط ترغيب أو ده عغي ده سمرات أو ده خائد و بيانهم ده والله فرمائم فاللغين آقسان هاج روش هجرت اکڑه ده یا نور هجرت كي آئنده كي وش حج هجرت اکڑه ده صحابة اخرجتو نکڑيو ده مكين اخقلشيو مديني تطلو من دیارهم و ده اخقلشيو ده ده كورو نخبلنا و اوضو في سبيلی اللہ وی زمان پلارکی و دا تکلیپونه ورکلی شویدی زمان دا دین بارکی تکالیپ و تا ورکلی شویدی و قاتلو او دی جهاد کلی دشمن سران و قتلو او دی شهیدان پلی شویدی دا عمال چکلی دی حجرت او دا کرنگی اخراج برداش کلی دی ضرورت دا اللہ لارکی او شهیدان شویدی جهاد کلی نا اللہ دا دی بارکی پرمایی ها دا ز لا اکثرن عنهم اللَّهُ بنونا روحن باكم باكم دا سیئاتهم الله عز وجل لیکم ددین ددینونه روان بک تکفیر به کوم محو بک ختم بک د سیئاتهم ددینونه د jihad سره غونونه مات کی را دک سره سره دونه کی زکه حقوق العباد انه ټول او دی من تحتها الانهار چداګي له دې باندې هرونه وایي دا بسی ثوابا من عند الله دا بدلی د الله تعالی رجانا والله عنده حسن الثواب دا الله تعالی سره بهترین بدلی ها بهترین بدلی دی د الله سره چې کم نیک عمل الله تعالی د انسان عمل لزاکه بهترین بدلا هغه جنت نو مطلب دا دی الله وجللته نبوت ورکړ ور پسی الله تعالی ترغیب ور کی مسلمانانو ته خبره چې ظاهر ګور پیغمبر ته کیلا یا هر پیغمبر ته طالب دو پیغمبر نه دوکه کی کم تعلیمات چې په قران کې ظاهري تو پیغمبر ته خطاب امت نا تا دی نو مراد دې نه وی ها نو الله پرمائی چې دنیا تر تګور باندې ټیم کې انسان د کاته دنیا ته خلک عرب دې شي ایمان خپل خراب ګور او دې کاټر ته الله ورکه مسلمان دین اگر ادی دنیا خراب زم دنیا خراب ادم مسلمان که حق باندې دیول نه ختی خرابې په دغه سیبدا دنیا دنیا سجن المؤمن وجنته الكافر حدیث کې راځي دا دنیا د م... کافر جنت ته ادم مسلمان نه پرچین یلی چې څنګه الله کو د حکومت په حکم کېنی او پاسي او اوته فرضا کوو مسلمان دا الله تعالی په حکم بکینی پاسي مذبکه عبادت بکه رزق بکه تی خرچه کوي ټول با کسان جیری د بل تعبیه دی الله تعالی او کافر چې خو آزاد که په حرامه غټي کې حلال اګي که حلال دی که خپل خواهش برابر دی که حرام دی که خپل برابر دی نه الله وي برې د دوکا کوي وانه شي د کافر لا یغورنک او بل ځکی الله تعالی دې رابش ان شاء الله که مسلمانان نو ته د مسلمانانو دتلو یاره نه وي کنه نا اغیدا چې تونه د کوونو او دا څنګه چې له دا مهلو دی سرو سپین وکړیو ورله دا, دا مسلمان به بیان د غیمان بخرابي د ذین کی الله د ترغيب ورکړل د تکیم دا ترغيب ورکړې یو په دي دوکنه شي لا یو رغنه کا دوکته لیکي تعال پیغمبر اي امتي اي مخاطب دوکته لیکي تعال تقلب الذين ارید الله كسانو د پرد تجارت او د ګټي وټي کفر او چي کفر کړي دي اړيږي اړيږي په بلاد په خارونو کې تجارتونه کوي پرې باندې لوک نشي چې بلا مال پیدا متاع قليل ځکه الله ولې له هغوی ته نه پدل دا ډېر کم منافع متاع اعظم تاسو ته مادير به کم نه او قليل وسره وي نه کم منافع الله او که ذکر فنا کې د دن ختمه وشي دنیا خیر ختمه دن کې راځي ته شنو بس او که ختميږي نه نو ته خو تزي کنه بل بناشي بل براشي بل براشي الله او د دې رقم په دغه دوکان شي اثم ما, ما واه جهنم او داونه دا چې نه په کما واه سبيس نيشته ثم ما واه جهنم جهنم بیا وبې سن مها او سناکر بستر د سناکر زيده ورتلوده او د دې په مقابلې کې الله د نه کانو خلقو ذکر کوي د نه کانو خلقو لپاره لکن الذين نتقوا اغه کسانه چې ځانې بچ کړي شرک نه د کفر نه د الله نه ويره دل لکن الذين نتقوا ربهم ويره دل د الله نه نو جنات بهونه تجري من تحت الانهار لانه د نهرو نه به خالدين فيها هميشه او داسه شهري نوزل من دا دا دا دا. دا دا دا عند الله داد الله ده من المستيان ده الله من المستياد ده الله ده جانب لنا دا الله من المستياد هاي دي او بهترينه و الله خير للعباد او الله تفسير نکي الله وجكم شزون او د الله تعالی اغا دیر بہترین دی اللہ ہوئی دنیکان و خلکو دا پار دنیکان و خلکو دا پار دیر بہترین دی چکم سیزونا اغا دا اللہ تلا سر بو خاری دیویت تے یو پیرا عمر رضی اللہ تعالیٰ نحور آگئی نبی علیہ السلام پر چٹایا باندودو او نخیبی بالکل جوڑی کری نو اغا دیو خپشو اووی نبی علیہ السلام ہوتے اول جالی یا رسول <سؤال> الله قیصر او کیسر هغه څومره په مزو کې دی د الله رسول ته حالت کې چې 24 تا په ملابه نه کې جوړې کړي نو ويل السلام او په پرمل أما تر ځان تقول اللهم الدنيا يا عمر تر ازيني چې دایره په دنیا شو ولنا الاخره او زمونږ لپاره باخره ته داسې حالت کې نه وېسره زمونږ زندگی هغه ته راکړه ورب سی اللہ تعالی ده اهلی کتابو بیان کې اُم صورت کې دې ابتدا نه اهلی کتابو تذکری وی او دغه کې به دونه ذکر شي اخر کې الله تعالی په دې کې هغه خلق ذکر کړي چې کوم هغه خلق دي صحیح خلق او ایمان لرول دي نیکان خلق دي دغه تذکر کې ټوله اهلی کتابي او شامل دي و ان من اهلی کتاب الله فرمایي کینند اهلی کتاب لمن بالله ایمان راړي الله باندې وما انزل اليكم القران bande jekom tasud nazil shwaye wa ma au pa agas bande unzali ilih chait nazil shwi tawratam ji yo sifat iman radi pad tool kitabun ram khashi'in lillah da لا یشرو نبی آیات الله ثمنًا قلیلا ده الله پایاتو د پیسی نه ل بیان کړه ولته بار بار یہ لکې کتابو پیسی دا چې بعضو به لیکل بلایاتو خپل کتابه بدل کړي پاغه به مغز ده ترنه کې عالم مسله بیان کړي ډوړولای ورک یا به دا چې غسلو سوک براغه پته او تقدته نبی اسلام حق بیان کوم ایمان برالو پاغه باندې بیا مل پیسی نه راکړي مطلب بدل کړي مطلب نه دی شیخ پله سرداری لنی شيخ پله پیسي لني شي داغه برب د الله کتابم بدلو هغه هم خرڅو داغه مطلبونه به بدلو الله پرم دا اهل کتاب کي نه لايشترون بي ايات الله ثمن قليلا پاياتل الله بني رواز لغنا اخلينا اړو اخلينا داس اهل کتاب چې داسې پتونہ په کې درې وړه الله پرم اولایک لهم اجر من عند ربه کس مخال ګره پر اجر ده پنس در رب او هغه ان شاء الله را شلم سي پارکي براشي جديده پر ډبل اجر دي يا وي زمو نه بيلي سلام باندې ایمان نه پخپل پیغمبر ایم ایمان داره باقي دي نه عمل وکه کو ان الله سريول حساب الله جلد حساب کوونکي او اشتہادی کې نیکان خلک تیر شوي نجاشی او بادشاہ تیر شوي حبشه بادشاہ اس حملو می او هغه چې مرشد را ان علی وسلم خبر ورکړي لانکی بادشاہ د حبشه بادشاہ رغو پاتل نبی علی وسلم صحابه باندې باندې اوخته او پاغه باندې مزکو پاغه باندې جناز او خپل ملګرو باندې جناز او ټول بکی میدان تر بدل او د نبی علی السلام, نج... السلام غایبنه جناز جناز هم په مسلک کې نشته نوماځي ویل دی روایت کې نبی له سلام الله عليه وسلم غایبانه جنازه کړی احناف غایبانه جنازه نه کوي دې مطلب دالې نبی له سلام الله عليه وسلم ته د نجاشی اګهټ بالکل الله تعالی ښکار او نبی له سلام د موزکو دی روایت کې خازن لیکل اند کوي چې نبی له سلام الله عليه وسلم باقاعده او دا هغه کټلې د سلوور تکبیرات نبی له سلام وي او بخنه ولدا الله نو وخته دا جنازي موزې ته او دی آیات نن لیکل اند دی یی جن منابکان یو غواړه په یو خبر شي باندې پنسرانی بادشاہ باندې پیغمبر جن راځو چې لیدل یې هم نه دي او نه د دین باندې دی کولی نو الله تعالی دا آیات نازل کړه د جګم آیات دسمونګه وې چې بازي په هلي کتابو کې أغدی چې په الله ایمان لري الله تأجیز کوي اودا کړنګ دا الله په آیاتونو باندې پیسي نه ان الله سرای الحساب الله جل الحساب کون یا ایو الذین آمن اے ایمان دارو صبرو د صبر نکار واخله صبر وک نو صبر مته ویلو صبر په مصیبت باندې صبر دی په نیکو اعمال باندې صبر کې مشکک او د سړي کې ابول کې یی حت کې دی په نیکو اعمال باندې صبر دی او د ګناه پر ځان صبره ګناه وخت په و نوز برا تینگه نو اللہ وی سبر کوا يو. و سابرو داتا که داگه نلوان تا بدل نهلیف ستگه نو داده مطلب داره و سابرو یو بلتا ده سبر تلتین کوا یو بلتا ده سبر تلتین کوا علاکہ سبر کوا یو بلتا ده سبر تلتین او ترغیب یا ده سابرو مطلب داره چه کفارو سر پا سبر کی مقابل او که یغیسنگ پا جہاد زان را د میدان ده میدان ارز کے مسلمان تن اول خری ف میدان کے کلف الاڑ ڈیزائنہ راتنگ کر نو صابر و تاسو ا گئی کی ا گئی باندے پر صبر کے غالب راشی و صابر عیسر ذ صبر مقابل کے پر کفار و باندے صبر کے غالب راشی ورابط او بل دانے ذ رابطو مختلف بیماری اصل کے ربط وی انتظار او مرابتا اصل لغت کے وی پسنگر و بادر بانده اغا خپل سردی ده پار تلق چه کفار حمله اونه گی خپل اس تلق چه تخپل دشمن تا اغا تیار اولادی نده تا مرابط ہوئی یو مطلب خدا ده چه ورابی تاسو خپل سوارلای د کافر د پار پا خپل و بادر و با نکلکی و خپل نفسر د سبر مقابله که کافر سر مقابله که وداکرنګ کافر سره دام مقابله وکړه چې په خپل مرچه باندې د خپل ملک په بارډر باندې اغه تیار ودرېګا اس نستف بارډر باندې او حدیث کې د دې فضیلت امره لید چې خپل اسوري دې تیار ساتلی او یا تیار ولادي چوکیداری کې د خپل ملک چوکی چوکیداری کې د خپل لهکر چوکیداری کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ربات یومن فی په هر اور کول په هر کول دا الله په الاعقیده خیره من الدنيا د دنیا نه بهتر دی و ما علی او سجبه د دنیا باندې نه دی دا دی حدیث کې وظیلت راغله اول روایت کې نبی اسلام پر مایلوی تجرباتو یومن په بارډر باندې دا په هرداري کول د اسلامي مل په کول د یويش وی او د دا د میاشتې رجونه او د اغه د تهجد نه بهتر دی د دې وجنه د دې پزیلت راغله نو یو معنا په دې نام مرابطه چې په بار له باندې خپل <سؤال> سوړ له او تل سره کوفار به نو مرابطه کوي او یو معنا دې دام شې مرابطه انتظار کوي چې د دشمن انتظار څنګه مورچه باندې کوي د ذکرنګو یته نام رات یو مز ناب المل انتظار باده د ضمانه حالت دې یو مز تر بل منځ پورې زکا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام <سؤال> صحابات و فرمان سیزت تاسو تا داسی شیع و نخیم چی اللہ پستاسو گنه و نروان کی درجی پوچی تی کی داس عمل لتنخیم صحابات یا رسول اللہ و خواہ کرن نبی علیہ السلام و فرمان اس باغلوزو بہترینی طریقے سر دا جیمی پو موسم کی دا تکلیف پو وقت کی چی او دایخ و ابو نسالی یری بہترینی طریقے سر او دس کن د ګونونو ما خپل ګوزان کلاسکو او دا قرانه وکثرۃ الخطا الى المساجد جمعۃ متقدمون اوست ډیر قدمه ناستل او بل د یو مزنه بلوزه پر انتظار او بیا نبی له سلام پر مل خل تاسو ته وکشه ورابطوله بزراغله نبی له سلام پر مل فزالکم الرباط فزالکم الرباط نو مسلم روایت ده د قربات ده د کزان را کیولې د یو معنا دام شولې ده د یو موځ انتظار خو سي معنا ده کړه چې تیار وسه او د یو رباط یو بل معنا مند نو مو عذبت کوي والی کوي دا الله په حکم باندې دا الله حکم هغه ته هميشه تیار اوسه چې دا الله حکم در نه پاتې نشي مو علی الامر دا الله به حکم تابدارې دات نه مستشوي دا قدر نه نشي ربنا اے رب زمانگا اننا یکنن منچیو سمعنا من غورد اولادیان یوبلون کی جبلن کولا لیل ایمان ایمان ان آمینو بی ربکم لا چی ایمان غاله بی ربکم فقالون کی اقبل بانده فآملنا لنا فافير لنا ما كنت سبب ديما ندي ونبنا بناون وكفر الناس اياتنا وكفر اوران كلكي ختم كي اما زمننا سياتنا ونون زمنو ذنوبنا ذيناون السيئات وار وتوفنا فدا وفات كمل مرغرا ولهم برار قزمرا ذلك وکی چیدائی پا عمال و باندیو او مرگراش زکا ان کے لازی دارو مدار دا عمل دارو مدار دے انسان اغا پا خاتمی دا عمال ہوئے اخیر عمل بهترین شو انسان خطر ابتلار شی او اخیر خاتمی خشی و دا سوال ضرور پا خدای چیمہ وفات کہت شدن ایک خلق و عمال زمان عمالی او مات مرگراشی ربنا ایر بزمگا واتنا ما واتنا واتنا وراتی منتا ما آسو واتنا چتای منسر وادکڑدا على رسولی کا فجب درسولانو فجب درسولانو ولا تخزنا اخدای منمر اصوا کے یوم انتیاما فرسد تیامت باندے انکا یقین لا تخلفو مخالفتن کے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ فَسْقُبُولِ قَلَى دَيْدَ فَارَا فَاسْتَجَابَ فَسْقُبُولِ قَلَى لَهُمْ فَدَيْدَ فَارَا رَبُّهُمْ رَبْدَ دا دعا دانیوں پہ اللہ قبول پلے ولی قبول پلے ذکا اللہ و یعمن نزایکم انی اللہ و یقینہ لا غنيه مزل زاكم عملا منكم عمل او عمل كول منكم استثناء من ذكرن مذكري او انثيا ما دي زناني بعضكم بعض استثناء من بعض ببا نوردي دول يوم مذکر او مؤنث لا دول يوم اسلی خلنا کسانجروج عجر و په و خرجدي و خپل <سؤال> شوډ دیار د کور و خپله کاافو بسسرودي کهذره فاءالله پرماتي سبيلي پلار زما کې وقا دلودي ک تعلق پهجنګپو کوفاو سره ودي شيدان پو شو لو ووقفررننا الله وذ لري کوپان هم د دوناسيعاد خام خدبة ختم کوم والله او د خل الله هم خاام خ بکمد لرات جلا دا سباو تا من تحتها لا د داغېنا الهارو سو دا بد لوي منله د جانت دا الله نه والله والله تعلا چې دله د د سرهخصصنو سواب بهترین صابونه حسن ثواب بہترین بدلہ مراد جنت لا یعورن کا یو خطاب دک دیواله چیت اعلی تقلبو الذین <سؤال> تقلبو الذین <سؤال> کفروا علی ذلرا دل <سؤال> دکر تجارت کا پسانو کفر و کفر کر دے بلادی اخارون کے مکان قلیل <سؤال> و مکان متاون قلیل <سؤال> کنا فلجل ثم محواهم جعلم بیا تکړه نه د دې جهانم دی او به سن نه هاډ او سماکاره تکړه نه سماکاره بسترجه لكن الذين لیکن آقا سانچو یا رد ربهم درق پلنا لهم زیدتانا جلات الباغ نبی تجریچ بئیگی بامن تا تیالان د داغینا الاندارو لے ہونا خالدی نفیعا ہمیشہ بیدی کے نزلان داد بکور من مستعی من عمد وَمَا أُعَنِمَتُنَا عِمْدَ اللَّهِ چِرَا لَحصَرَ دِ خیرون دیر زیاد دیتر دیلیلیلہ مراج دفاردن ایکانو خلقو وَإِنَّا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِيَ كِمَمَ بَعْدِ دَا لِكِتَابُنَا لَمَنْ حَوَا سُوْتِيَ كِنَا لِيُدْ مِنُ بِاللَّهِ چِئِمَانَ رَوْدِيَ اللَّهِ بَانْدِي وَمَا قَعُ با قُرَا وَمَعْبَاءَ تَوْرَاتٍ جِلِ بَعْدِي وَنزِلَ إِلَيْهِمْ جِنَازِ الْقَلَيْشِرِ دِوِيْكَ خَاشِعِينَ دِيَجِ زِكَرِي لِلَّهِ الْأَحْتَى لَا يَشْتَرُوا لَا دِيْنَا فِي بِآيَاتٍ لَا فَا يَتُلُبَ أَلَّا بَعْدِي سَمَنًا قَلِيلًا إِوَسْلُكُ لَا إِكْرَةَ عَسِبَةٌ وَعَلَك لَغَذِ رَطَاوَن سَوَادُ دَيْتَ اِنْتَرَبِ کَمِن زَرَفُ دَيْبَانِي اِنَّ اللّٰهَ کِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَرِيُونَ اِسْلَام جَنِ اِسْلَام کوں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْبِرُوا صَبْرَ وَصَابِرُوا وَصَبْرَ الْغَالِبِينَ وَرَابِتُوا فِي سُورِ هنو رمانی <سلام> مدوگی ورابطو او مرابطو کوئی خپل سوارلہ وطلع بادر باندی وطاکو الله الله نویرے گئے اللہ نویرے گئے بیس سبری مدوئی او کفاروانے ممگلوکی ایچے جہاد تولاری تو تختی یا خبلی مرچا خبل بادر خالی ساتی اویرے گا وطاکو ماویرے گئے اللہ تلالا لہ اللہ کن خائیگی ستاس لفرا کفلی ہونچتا زکانو آپ یا والله <تصالح> ولی نه اخلاخ یا رحم المساكين <تصالح> ين لك المخيا <تصالح> سوره ال عمران سرت ورسل کینه مخیا دغه زمونه سوال تیسوی دا ما په وړو ستا کی تا د دې ما هې د یا بپواس ادا څه مناسب وي ادا څه معنا مناسب وي کریم کوشش کوم دا کړی چې شي خو کبيان شي کریم خوای دا کې ی الله دا اعتماد واغان چې نه قام خلق کړی الله ری توفیق مونته مړ نصیب څنګه استادای په حق قبول کړی کریم خپل تا کرن زمو حق هم قبول وکړ کریم خپل اعظم حق قبول وکړ نو اگر چې مونږ jihad نه وکړې ستانار کې تکلیف نه ملو شي شیخو ګم چې کم جنتونو تای تور کړی کریم خپل استاپه فضل کیس کا نه راځي کریم خپل دا کم تر نصیب وګرځه زمونږ لپاره ونی کریم احرائی قدی زلیل <سؤال> الدنیا باندی دیوک اکیلو شدد دید اللہ سے زمون نموز خطاشی روجہ خطاشی کریم احرائی دینام اوساتی کریم احرائی دینام اوساتی کریم احرائی خیری حکم ستا چکم و صبر قول کفار مقابلہ کی صبر قول ستا دید با نکلپ قدری دل یا اللہ کریم احرائی دینام تنصیب و برز ندی سواب نظم پامل ناما کی حمیشت پار محفوظ کی سورت اعلی کریم خپل اسلامه ته هم سرڅنشت سارا کتاب دی ته زمو په کارو ورزې الله تعالی